نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه دليدنا دي, دي, دي عيسى عليه الصلاة والسلام فعجز أو عبدية بان دي دلائل ای عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو د اللہ عاجز بندو د اللہ پیغمبر او رسولو او تقریبا 3 دلیل بطری بیانیږي اذ حالت الملائکه تو کذ ویو یا مریم او مریم بیوی ان الله یبشرکی يقين العازر دركيثاتا بكلمتي منه فهو كلمه سر الدخل ترسنا اسمه المسيح ينودغ بمسيحي عيسى ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام ولد مريم بيبي وجيها في الدنيا والاخره د ل برتهبي خاولبي وجههن مخورب خ دنيا اولاخ په دنیا واخرت ومن المقربي او ددي قوشونبي د الله د غ مقررب بندگانو نبي په ياتې عیسی علیه السلام له کلمه وی چې د عیسی علیه السلام والدیلا الله د ملائکو په ذریبه باندې زیره ورکو خوشخبری ورته چې تعالی یو کلمه ملاویږي د الله د طرفنا نو عیسی علیه السلام له کلمه زته وی چې په کلمه د کون سره پیدا الله رب العالمین حکموکو کو پیدا شنه پیدا شو تمام ان ثانان په کلمې د سره پیدا کیږي خو پاغي کې الله ظاهري اسباب جوړ کړی چې د مور او فلار نه پیدا شي او د ظاهري سبب پدې کې نو نزدک عیسی عليه السلام له کلموي او د توحید غ کلمې به ډیر بیانولو نه د دې وجه نه په هغه مصما شو لکه عام معاشرکم چې کمکس دیوکار سره ډیر ثلک ساتي یو خبر ډیر د هراوی نو هغه نو مر لخلک کيدي لکه مونږ سره سبق کې یو مرګر او هغه په صحره خبره چې سبحان الله وي نو اخری کې په سبحان الله میر cxbانی مشهور شو نو مفسرین ذکر کړی چې عیسی علیه السلام لکلمه وي فدی اعتبار کله الله د وحدانیت او د توحید کلمه به بی ډیر بیان دا مدان مونږ لکه خودی شو او من هو کې نامل د تبعیز د پاه نهې بلکې دامن د ابتده د غاي د پاه دی مانا دا د دا کلمه د الله د طرف نه سادرهه نکم ایساان مشرکان او میدی نه خلک چې د اییسالیسلاملاتو السلام جزیت د الله نصابت او دلیل لا پیش کوي بلکلیمتیم من هو ایسا صلاة و السلام دا اللہ دا طرفنا و نپا من سر ورلا بعضیت و جزئیت ثابتی چنعوذ باللہ دا اللہ زوئیو نداد آغی پا جہالت و شقاوت باندے بنانا مند تبعید دا پارا ندے دا ابتداد غائی دا پارا دے سورہ جاسیہ کرادی ویو سخر لکم و ما فی الارض جمیعا الله رب تااس ل زم کې او اسممانونه تاابق کړي دا ټول د الله د طرف نهلي نو کم من هوونه بیا بعضیت ثابت تېږي جزیت ثابت تېږي نو بیا نه اوولهلی اسممانونه او زمکم د الله جز دی تعال الله عما یقولونه علوون کوبی او اسم مې ذکر کوو او په کې بیا ذیر د مذکر ذکر کو علان کې مخکی کلمه ذکر را کلمه مؤنث نه ولږ زمير ذمکر چې ذکر کو دا په اعتبار د معنا سره چې د کلمې معنا څه دا ولد او ولد لفظ مذکر دی نو د غی مدلول لپاره چې زمير راجه نه او بیا دا لفظ د اسم عام نه علم لم ولته دې چې کوم چې ذاتي نوم وي صفته وصف لم شامل نه د ارنګ او لقب لم شامل نه لکه رست بیا په آیات کې د درې وانه ذکر دي المسیح دې لقب په تور باندې ذکر کړي او د عیسی عليه السلام نوم یې عیسی ذکر کړي او ابن مریم کuniya ده نو لفظ د اسم دې شامل له او مسیح ګنې معنا غالي مفسرین ذکر کړي چې عیسی عليه السلام لمسیح لوی وي نو مسیح یا په معنا د صدیق او د رښتینی سره ده یا د مسيح معناله یم صح الأرض چې الله د دعوت دپاره جین د پااره به پهزمکهې او یا مسوح برکهه مسیح وځې فا ل په معنا د مفول د خیرره او او بعضې مفسیينو داې کرکي چې مسیح ور لپې اعتبار باې و چې کله کدا شو نو د زیتونفاغه مبارکو تیلو باندې ممسحه شوي غړکړه او یاد مسیح معنی زنی مفسرین و کری المطهر من الظنوب ده گناهنو نا پاک کرشو لک تمام انبیاء کرام علیهم السلاة والسلام ده گناهنو نا قبل النبوة او بعد النبوة پاک وی او دو جیحا معنی زنی مرتبی والا بیجی پختوک ورنمون مخورز وایو خلکوی مخورز د حرضی کې خبره چلیگی د دنیا و او اخرت کې باندې مخاورېږي او خبر دا الله دا مقرب بندگانو نه و ويکلم الناس فی المهدی او خبره به کیدایسه علیه السلام د خلکو سره فی المهدی فغیر دمور کی یا باز اهل علم معنا کی فی المهدی فزانگو کی اصل کې مفسرین ذکر کړی چې مهد ویلې کې د شی مقرر صبی فی رضاعته ما شوم چې د ما شوم والي په وخت کې د رضاعت کم مدفي فکم دې کې پروت ویلې مهد ویې نو دا مهد کله د مور غېد وی کله په زنګو کې ما شوم أشول وی دې ټول له شامل نه ويكلم الناس فی المهدی او خبر به کینا عیسی علیه الصلاۃ والسلام خلقو سره فی المهدی پزنګو کې په غېږه د مور کې یا په معش مووالی کې وکه او په پوخ عمر کې ومن الصالحین اووی به دا هیسه سلام د کاملو ن کاونه ایلیسلامات وسلام چې کله معشوای کې خبرې کولی نو دا خبرې همې شوي که نه یو ځلې صرف چکنه د عیسی علیه السلام والدین خلک راغل ور لوی چې سافه ار مذكر نو سا مورون مذكر نو وا ته خاندان نه نوینو بغیر د ناری نستا بچه څنګه پیدا شو نو مریم بیبی ور لوی چې دما روجه د فلن اکلم الیوم انسیا زبد انسان سره خبرین انکم صلی الله علیه و سلام خبرې ورکوډې و پما شو موالی کې او ویل او انی عبد الله اタニ الکتاب او جعلنی نبیا دا خبرې همیشه کولې کېو ځل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی تفسیر روح المانی ذکر کېږي چې ځل خبرې کړې وي شفای سر د مور رشتینواله او براءت استکارا او سرغن شو او بیا چې کله لوښو ماټم څنګه خبرې کوي نو رښتوی شوو کړې وي او بعض د مخصري ذکر کړي چې کانه یا تکرلهمودااعمن همیشه په موالی کې را خبرې کولی او دا د د د نووبوت او د پیغمبرې دپاره تاسی او بنیادو دی له ارحاس وي چې د نبی د نبوت نهخکې دغه د صدق او د رشتاللي علامات کاره او سرګ شي نو دا دسا عليهلاات وسلام ااررحاسو ام علوسی ذکر کړي او حدیث صحیح البخاری کې راغلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ په کتاب احادیث الانبیاء کې حدیث ذکر کړه کوئی باب قول الله واذکر فی الكتاب مریم نابهر رضی اللہ عنہ حدیث روایت چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای لم يتکلم فی المهد الا ثلاثه فما شموله خبرې نه ذکرې مگر دریو ما شومانو نو اول فقيه النبي كريم عليه الصلاه والسلام عيسى عليه السلام ذکر کو عيسى عليه السلام په ما شووالي کي خبري کړي او دويم ذکرکو کو كان في بني اسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته امه فدعته دویم په بني اسرائيل کې اوسړيو شي غلبه جريج وله کي لې شو نیک انسانو او د الله وليو نو ورستهله عبادت خانه کې ولاړ دې موسکي نو مور ورله आवाज ورکو نو د یو سریانو چې مور आवाज ومراکو زه په موزم مولانا نش مور له جواب ورکم کده مسکو رکم. نو پزله کېوه چې مور له جواب مور کو پموز ولاړی مسوره کوي به مور له او اغه لپتون لګی له आवाज ورکو نو مور خفاشو چې په camera او کوټه کې دنه دی او مال आवाज نه راکایږي نو ورله خیریو کې اللهم لا تومیتو حتا تریه وجوه المومسات اللا تراغید مړکه ما چې بدکار زنانو مخونه دی ورلنی خولی په غم او پریشانی کې مبتلا کړې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو یورز جوریج په خپل عبادت خانه کې او عبادت کولو یو بدکار زنانو ورل راغد ګناه مطالبه وکا نو د انکار وکو بیا غزنانه لاړه په صحرا کې او شکن کې هوان او سااروي سرول داغې د ګونه مطالبه و کا خپله ګنا پهغځای کې پوره کا بچی چې خله پیدا شوتهمتې بیا په جوریج باندې لهګولو چې دا زما بچی د زنه پیدا شوه. خلک راغل جونګړې ورلولهړله او قریبه و چې دی وجلې و دوورلووي ما له دومره مقره کوي چې یو دوه کم. وکم یو دوه رکارو لې پریددي دوه کا تهموځې وکړو بیا دغه معشومله لراغه او د ماشوم لې تپوس سکو او ما شومله وچه به شي استا فلار سوخله نوغه و فلان الراعي فلاني شكون کې چې دغه می فلار ده نو خل کو چې د زړه کرامت وکړو د جوري جوړ لوي چې ساده عبادت خانه او جونګل وبموند سونی نه جوړ کو دا سیبو کو دا سیبو کو د ورلوي په خپل حالت را جوړ کوي رسول الله عليه السلام د دویم کسي یاد سره چې په ما شوم وایي کې خبري کړې وي أودريم كث نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا ذكر كلوي وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقال اللهم اجعل ابني مثله فترك صديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله فبني إسرائيل في يوزنان وبشيخ والأچول لي نودی کی یو کس په تکبر روان دی په اسمان سور د خپل جامع چولی مخ کې رستو ته خلک روان دي نودی مور او هی الله زم ما بچیم دغه ته کی چوغو موتبر سره دی په سور لې روان دي اس کې متي سور لې وا مور خو افری خد او وی اللهم لا تجعلني مثله الله تماده ته مونږه نه غرور او تکبر او غرور ولا سره دی بیا و و ده ده و و و. ده ده او زنان روانه وا یو وینځ خلکو والا او ټکو نو دی زرانه او بیا دوه او کچه الله زما ما بچي دونته مګر دی هغه مظلوم او صادق او رښتینی وا نو دی ماشوم پهې پرې خو دی امور لوي کی الله دې ما دېونتي او ګرځي هني زالم دې الله نګرګي او که مظلوم يم د الله ثابدار يم نو دامه دې او او بیا متوجی ش خپلې پیسې کلی ابو هریر رضی الله عنه چې دا حدیث بیانای او ماو کتل چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل ګوت مبارکه په خلقه ورکا او چې ما بیا متوجی ش په يس کلی مدادري ما شومانو چې دای په ما شوموالی کی خبره کړي بعض مفسرین او تعداد ذکر کړي بعض نه او صحیح حدیث د بخاری کې د غدری راغلي ويکلم الناس فی المحل او خبرې بکې راي سلام دخل کو سر پغي د مور کي فزانغو ما شوموالي کي وکهلن او په پوه عمر کي کهل ویل کي دشي ما بين شاب او شيخ دغانه یو د ګډاوالي په منس کې شلاکم پوه عمر دغه لکه هلوي امام الوسي ذکر کړي فروح المانی کي ويدا ماخوذ دې نشي اک تهلن نبته عرب اکتہ لنبتو لفظ علوی اذا طال و قوی کل چی او بوٹ دنشی او مضبوط شي نو دکہ لن مراد دادے چی پا پوخ عمر کی بخبری کئی نو کهولت پوخ عمر لویلشی اشارہ دادیل چی کل عیسیٰ علیہ السلام ده اسمان نراکس شی لکداد مسلمانان و نظریہ و عقیدہ دا چل اللہ رب العالمین غجون دے اسمان لخیجون لے وفي قيامة نمخ براكو دي احادث متواتر رغل في القرآن الكريم آياتنا دي بررفعه الله إليه نوكالة الاسمان نراكوشي في فوق عمرك بي ذكا قالت الله واسمان لپورتقول ونزواني في عمرك وفوق عمر لانو اشاره دليلتي غبت كفولت زمان مومي او بفسرين اهل علم ذكر في لديه ا صلی الله و سلام تعالی الله اسمان ل ژوندې پورته کول نو درې دي ښاله عمر او نو درې چې انسان نه بډا دی او نه ماشوم نه دا که هغه زماني او بیا چې کړه کښې نو سمره وخت په زمګه کې تیري دوه قسم سي حديثونه راغلي دي یو حدیث چې دا دي چې وکاله تیري او بلکې رسولي خطو کالو ذکر راغله امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فالبدایہ والنہایۃ کی وای دوالو حدیثونو په مناسبت کې تطبیق دادې ኢسا علیہ الصلات والسلام مجموعه عمر سلویخ کالل دي نو درې دې اس کال مخکثیر کړیو چر را بتی وکاله <سؤال> بسې رہی کالو حدیث په دې حمل <سؤال> نه چې درا کو زیدونه پس وی او د سلویخو کالو ذکر چې راغل نو د عمر لبرسی نارنګ فایات کی اشاره د دیلا یهودیا داعیٰ علیہ الصلات والسلام قتلول او وجه لنی شي بلکی غبد کهولت او فوف عمر لری او بل فایات کی اشارہ دنیلا کدا کهولت دا د عوارض ننه پچابان چې عوارض راتلی شي غ الہ نشی کیدے فقد الله بندوی و یکلم الناس فی المهدی خبر بکید خلق سرپماشم و سرپ الی کی و کهلن او فوف عمر کی ومن الصالحين او ويبرداي سلامات والسلام ده كاملوني تاانونا قال تربي ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بيبي دا ده افسوس په طور باندې ویلو چې الله زما به بچي څنګه پیدا کیږي ما سره غوا چې لاس نه لګولې مالك وصبح بني ادم نادر ارسيده زمانه رينه نيشت قالت رب ويلي مريم بيبي يا رب زمى ان يكون لي ولد سنبشي مال فاربچه لما بقى لك سنگ في ذاكي ولم يمسسني بشر او نادر سيدله ما له حسب بني ادم ما يعد سوى المسيس كنايه عن الوطء كنايه دج معنا نما <سؤال> هو اد نه کړه خاون منښت بچي بم سنگ پیدا کیږي لکه عام عادت او قانون د الله د فی اولاد د مور او پلار نه پیدا کیږي قالک <سؤال> غالک الله رب العالمین ورله واسطه د جبرئیل امین ویلی ودارنګ بیت د انشینی ته به واده کې او داغي نفس پر بچي پیدا کیږي په دې حالت کې به الله تعالی بچي درکړي یا کدا لیک داران گیته لکه څنګه چې تا خپل وسه او صفات ذکر کوم الله يخلق ما یشاء الله پیدا کوي هغه شی الله رب العالمین خالق دې شی خو پیدا کوي نسوک بغیر د فلار نفيدا کې لکه ایصال صلوات و سلام او سوق بغیر د فلار او د مورنه لکه ادم علیه السلام فی ذاک اليوم او اوام انسانان د مور او پرنه پیل کوي او مخکې چې د زکریا علیه السلام حالت ذکر کول نو پاږي کوي کغalik الله يفعل ما یشاء هل ته ذکر کو دل ته یخلوقوا نو پاغه ځکه خبر د عمر ناشنا او عجيبه نه و چې زکریا علیه السلام ویلی الله زما اولاد بسنده پیدا زخه بډایم خزه میشان دده ندا دبره ناشنا او عجیبه نه د عام معاشره کې مونږ ورجې د بډاګانو او اولاد پیدا کیږي خو بغیر د پلار نه چې بچي پیدا کیږي دا ډيره ناشنا او عجيبه ده ندلته زکه لفظ د يخلقو ذکر کو او دفس د يفعلوا ذکر نک چ عام عادت عادتنا بس الله رب العالمین قادر مطلق ده چې څه خوښ پیدا کوي اذا قضى امرا کلج في سلوك الاده يو خار قرش اللہ ارادو کی دیوکار فا انما یقول له نیقناً وائی اللہ فرمائی اللہ دغکار لا کن موجود شاہ فا یکون مغم موجود وی ویعلموه الكتابا او تعلیم بور کئی اللہ دیسا صلاة والسلام کتاب دی کتاب خودنا بور بور کئی اللہ والحکمتھا او تعالیم باور کوي د سنت یا د پوه خبرې باور خودنا بور لحي او تعلیم او تعالیم باور کوي خودنه باور لحي د تورات او د انجیل د کتاب نو مراد یا جنسی کتب الہیه دي که سمد الله کتابون دین داغي علم با الله دلور کوي او یاد کتابنا مراد امام روحالمانی وای کتابت ته چې الله رب العالمین به خط لیکلو طریقه خای خط به لیکلې شي او یاد کتابنا مراد قران نه او حکمتنا مراد سنت فا اخر زمانہ کې چې عيسى عليه الصلاة والسلام نه اسمان نرا کوشي نو سنت هو علم مالا رب العالمین فطرتي تور باندې ور فكتاب وسنته من بفيسلي کوي دا خپل شریعت یا نوې شریعت بني ويعلمهم الكتاب تعاليم بور کوي دل دې کتاب د قران والحکمه او د پوهه خبر سنت د نبي صلى الله علیه وسلم 파ی باندې بووي وي او تعاليم بور کوي دل دې توراته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين